قولا كل طريقه على كل مسلم تفتي علمه في فرائض وكلا مسلم تفتي علمه في فرائض وكلا مسلم حقينا وقيومه وله معنى جانا لكلا طلاب وطالبات في الدوره هي الى تفعيل فكتيرادي الاسبوعي كل يوم تلقون تسمع اللهم اني اسالك ya kuwa jambo la mwanzo mtu naomba ni kutafuta ni kutafuta elimu ya manafa kujizoko ruzuku elimu ya manafa sasa kwa sababu ya ya, ya daura hili la pili kina palitajiri katika kuweka bidii na kusajili ili adhabayo Itafuzwa na mashiko wetu na Allah tumakini katika durusi دروس inshaallah barakallahu fikum wajazakumullahu khairan katisha shukrani kwa ile ikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la shahadatan tunji qailahum minan niran wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi amma baad hii ikiwa ni siku ya pili katika hidaura daura ya sanaha sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn aburrahman ali baz rahmatullahi alayhi nani daura ya sita kufanyika katika msikiti huu leo ikiwa ni tarehe 13 katika mwezi wa ramadhani mwaka 1440 tunamwomba allah subhanahu wa taala atubu ilmu ilmun nafi wal amal al Allah subhanahu wa taala aturuzuku ilmu na ufahamu katika dini yake darasa jana tulichukua hadithi ya sita na 7 katika kitabu al-40 an-nawawiyya al bismillah leo tutakuwa niyo kuendelea katika hadithi ambazo kwa قال الامام النووي رحمه الله عليه الحديث الثامن وان عبد الله بن الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فإذا فعلوا ذلك اصوم مني دماهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم هذه حديث يا 8 في ال40 النووية يقويهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتوawili في كتاب البراءه والصحابي عبد الله بن Umar ibn Khattab radhiallahu anhu ni katika bora wa masahaba. Asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala: "Umirtu an uqatila an-nas, umirtu bima lam yusamma fa'iduh." Imekuja kwa sigha ya kutomtaja aliyemwamrisha. Lakini maalum kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema "Umirtu" basi aliyemwamrisha ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala umirku wa hakadha atusema uhiya uhi ilayya nilbunuliwa nilteremshwa wahi anaemteremshwa wahi nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni maalum kwa kuwa ni sallallahu ni Allah wal amru na kaida ya usulul fiqh ni kuwa ikija ambri basi kwa ikija amri basi hukumu ni wajibu kwa hili jambo kuwa kwa anamrishwa ni wajibu nado ni anuqatila nnas alokital al na watu jihad Jipigane na watu jihad al-jihad ni katika ibadat ambazo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziamrisha na hii ni moja wapo ya dalili ya kuamrishwa jihad aiyo umira bikitalin nas kwa mtumwa amearishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala apigane na watu jihad al-nas wa kwa jumla abigani na watu kwa jumla asema mwanachuoni Muhammad bin Saleh at-Tamimi qawluhu sallallahu alayhi al nipigane na watu hadha alhadith ammun haya maambisho yaliokuja katika i-hadith Niki jumla ni am lakini naho lakini ime imehusishwa kwingineko kuasi watu hapo imetajwa kwa jumla lakini imekuja nasusi nyingine dalili nyingine ambokuwa imetaja kina wapigo ifita sisi kina mtu na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la akhir ma faramallahu rasuluhu minalladina utul kitab hatta yu'tu al jizya an wahum sabirun katika ayat za sura tauba qatilul ladina hapa anaambia alnas kisha kule alladhina ikaainisha ni watu gani qatilul ladina wapigawali -e ambokuwa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bill yawmil hawa muamini allah subhanahu wa ta'ala hawa allah subhanahu wa ta'ala wala leo al-akhir wala hawa yamini siku ya maliko hawaogopi kuendelea kwa matendo yao kuendelea kwa jeuri ulipoambia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala haukomeka ukawa kufisha kwa hiyo mli fiama kadhalika hauko haukomeka hawa wapige vita imetunjwa imani billah wal yawil akhir kwa kuwa imani amri ambayo kisha يوم الاخر wa kumbusha kuwa kuna malipo pindi mtakapo muabudu Allah subhanahu wa ta'ala au utakosa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakawa hawa hawakumwabudu Allah wala si ya kiyama hawakufika naam wala al-akhir la yu'minuna billahi wala al-akhir wala yuharrimuna ma rasuluhu wala hawazi haramishi zile ambazo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaharamishia na aloharamishia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani watenda maovu kumaguda soko Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufanya yale ambokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza hawaendelee kwenye haya walahrimu na Allah wa Allahu Wa alhaq hawako katika dini ya haki hawakufungamana katika na dini ya haki yani wako nje ya dini ya islam ambapo ndio dini ya hak inna ad-dina illallah alislam hakika dini yenye kukubalika mbele ya allah subhanahu wa taala ni islam bi maana usakuwa mslamu ni kupigwa vita naam kwa kuwa hawa waabudu allah wala hawahofu siku ya kiyama wala hawako katika dini ya hak menad dina la yu'minu wa la yu'minu din al-haqq min alladhina utul kitab kisha mwezingu subhanahu wa ta'ala akazidi kubainisha hiki nani ni ahl al kitab al yahudu wa al al yahudu wa hawako katika dini ambayo kwao wameamrishwa waingie baada ya mitume wao kuondoka walitakiwa wawe ni wenye kumfuata huyu mtume wa mwisho kwa ni manabii wao kadhalika waliwahi kujadilisha kuwa atakuja baada yetu mtume amekuwa ndiye mtatakiwa kumfuata Isa alayhi salam alimwabashiria Bani Israil Mayahudi na manasara wote aiyawa kuwa yeye wa mubashiran bi rasul min ba'di ismihi Ahmad aliyawabashiria kuwa atakuja baada yangu mtume kwa jina lake Ahmad na ndiye mtume wetu Muhammad wa sallallahu alayhi wasallam na hilo liko kwa kwenye mtakatifu ingawa wametia vidole vyao na mikono yao ya kuharibu wakao ni wenye kufuta maandishi hayo hawa ndio ambao watapigwa vita na hawa walikuwa katika dini ambazoikuwa zina vitabu na zina mitume iwapo hawa wastahili kupigwa vita wasokuo wao katika wataniini waabudu masanamu, na waabudu mizimu na miungu tofauti tofauti mimbabi aula ni bora zaidi kupigwa vita ufahamiana ndipo hawa ambao kwa dini yao ilikuwa za maflaani nyenye kuzingatiwa lakini baadaye kawani kukutwa hawastahili kupigwa vita kama watu wa kawaida usabasi wasofua wao katika dini zinginezo zilizoku katika ardhi mimbabi au zipigwe vita waladinu dini alhaqqa min alladheena utul kitaba hatta yutul yu jizya ayyidun wa hum au wa man yenye kutoa jizya alniadi ayo wa humso wa kirol, na wao wamsoa giron ilaali waudi wadhalilifu katika ardhi Ima wange katika uislamu wawe na utukufu au wapigwe vita na wakose kutoa wakose kuingia katika dini na wabaki katika dini zao basi nawaamrishwe watoe watoe jizi ya kodi na, na wao wae ni wadhalilifu katika ardhi hawatotembea kutembea kwa mtu huru kama ambavyo wataka la watakuwa ni watamadini katika Kwa hivyo hii hadith ni umum na imekusishwa na aya ya sura tauba na kubainishwa nani ambao kwa kupigwa vita wapigwa vita kwa ajili vita kwa gani jen kwa ajili ya mali, na kwa ajili ya kumiliki kwa ajili ya utawala Urais la sio hatta yashhadu an la ilaha illa allah law takun ya karim law takaribia hatta yashhadu an la ilaha illa allah hizi ndizo sababu za kupigwa vita yashhadu Washuhudie shuhudiy ushuhuda to'u wa, wa kweli nawakiri an la ilaha illa allah Kuwa mawla wetu ambakua tastahiq maghudni Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Muhammadar rasulullah Na huyu mjumbe amekuwa amekamrisha au ametufunza hilo na tushuhudia kuwa hili mjumbe wa Allah Muhammadur al rasulullah ni shahada binafuku watakiwa washuhudie wa yukimu baada ya kutoa ushuhuda huo watekeleze ambayo kuwa dini hiyo yawaamrisha miongoni mwake iqamatis-sala watekeleze wasimamishe ibada kuu ya sala wayito zaka na kadhalika watekeleze ibada kuu ya kutoa zaka ya mani zao alizowapa Allah subhanahu wa, Subhana wa ta'ala na wala wasifanye ubadhili kwayo kunayo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na haki ya wajibu katika sala na katika zaka zimetajwa nguzo tatu za ad-deen al ayo alislam shahadatayn na ikamatis salaah na ita izaka bimaana kuwa hivi ni nguzo ambayo hivi ni nguzo ambazo kwa mtu atakapokhalifu au atakapokataa kuyatekeleza basi apikofiita amma shahadatu alla ilaha illallah ma'ruf kwa ambaye kwa hatakuwa ni katika muwahidin na kuingia katika صلى الله katika hadith hiyo laqad hamamtu an amura bis salati fatuqa amura bi rajulin wa fa'antulika bi rijalin ma ahum au nilitaka niamrishe swala isimamishwa kisha niwaamrishe mtu ni aba yangu aswalishe watu ili niondoke kwenda kwa wale ambao hawahudhurii katika swala ya jamaa Ni niwachomea manyumba yao yani hawa waswali manyumbani wachomea manyumba wabakie patuku jeu ndiye haswali kwa hasali atakiyofanyaje kubwa ya hilo apigwe manake pale haja kwa na kuswali nyumbani kwake basi huyu atakiwa apigwe pita wahakata zakat dalili ya hilo katika khilafa ya Abibakr na Siddiq baada tu ya Mtume salama, kufa watu wakafanyaje kuwakiritaji walohitaji kuwarudishyo na na wakakatao kutoa sada na Siddiq akasema wallahi la auqatilannhum ala iqalin كانوا يعدونه في زمن رسول الله والله vita hata kwa ukamba Ule walokuwa kitoa katika zama za mtume wakikataa kuitoa kamba tu mtowapigia vita je mali ambazo kwa zimeainishwa kutolewa zaka mimba au la wapigiwe vita na ini kuwa Abu Bakra nasibu radiyallahu anhu alifahamu kuwa ambaye atakataza haki alikuwa ameamrishwa kulitekeleza ni wajibu wafanyeje apigwe vita <coughs> Fa idha fa'al zalika ashumu minni wa amwalahum illa bihaqqi alislam wa hisabu 'anallahi ta'ala watakutukeleza haya yani watakushuhudia to shahada na kawani wenye kuswali na kawani wenye kutoa sakaba Bimana wakawa ni waislamu asamu minni dimaahum amwala amwaaluhum damu zao na mali yao yaani nafsi zao na mali zao zitasalimika kutokamana na vita vya jihad ambavyo kwa juzu au kwa hivyo nafsi ya kamali yake itasalimika wakadhalika mali yake haitochukuliwa kwa kuwa ikachukuliwa kama ngawira najua e ganima ya walopigwa vita na malizao zenye kutekwa watakapotekeleza basi malizao sasalimika hili ndilo lilikuwa mtu akiwa muislamu basi haifai kupigwa vita endapo yosali na atoa ni anamuislamu basi huyu damu yake haifai imwagwe ni haramu kumwaga damu ya mtu wa wakadhalika mali yake haifai kuchukuliwa na kutekwa na haifahamiki kuwa basi makafiri wafanye hivyo basi na utafibu ule kwa Kiislamu hasha kuna utaratibu wa kuamiliana na watu ambao kwa si waislamu ila bihaki alislam ila kwa yale ambayo kwa uislamu ume ruhusu Hako nafsi ya mtu iwawe au mali yake kuchukuliwe huyu mtu hafai wao wala kutukiliwa uchuliwa mali yetu walakin endapo atafanya kuna mambo ndani ya uislamu wake itapelekea damu yake iwe ni yenye kumwagwa mathalan wa alaihim fiha anna an bin-nafs anna an-nafs bin-nafs imeandikwa kuwa imeforadhishwa kuwa atakayeua na na auwae atakayeua nafanyaje auwao hizi katika hukumu za islamu يقول أن امكوا ت هو نفسي معصومه ايوه كما ان يقول امر يشاء الله سبحانه وتعالى او ان يقولkataza kuwa nafsi isiuwae قلت الا و لما حرم ربكم عليكم وكذلك كما اسما ketika hayo ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق نفسي أن الله أمي يعني نفسي امنت الا بحق الا بحق haki yenyewe ni alo kuchukuliwa kisos fulani zaid amemua bakra Zaid nemua bakra kwa makusudia watu wa uislamu ikafikishwa uh, hatia hii mahakamani ikasomwa hali iliyotokea kadhi yakapitisha kuwa bakra afanyeje au wae hapo ameuliwa kwa wa haki ya islam lakini kwa kuwa ilipatikana kwa niangukia katika kosa dakumuwa zaid n'am basi hukumu ni mwenye wao illa bihaqil islam ya mtu msimslam haifai kuchukuliwa wanaki kwa haki ya Islamu. kama vile mtu anayomali kisha akawa hatoi zakat yatakiwa yule waliyul amr wa islam khalifa na waislamu afanyeje ambrishe ichukuliwe katika mali yake kwa lazima aridhia siridhia maadam bii ni tadhiri yajulikana na ikajulikana kuwa yeye hatoi zaka basi yule khalifa atamrisha iende itolewe katika mali yake zaka kwa lazima hii ni haki ya uislamu ame amezuia hataki kutoa itachukuliwa kwa nguvu illa bihaqil islam Waka dada msalani kama ilivyokuwa katika ya Hind. Aiywa mkiwa Abu Sufyan. Alimfikishia Mtume صلى الله عليه وسلم shtaka, nini? Mume wangu anioni na watoto wangu. Mume wangu anioni na watoto wangu. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, khudh min malihi ma yasifika wa waladika. Chukua katika mali yake, Pasina idhini, fasina ruhsa. Aiywa kitakachokutosha wewe na na tutawapa au na tutowapa. Hako ni haki. Na mijuzu kuchukuliwe, wa ila asli mali yake ni kuwa Mali ya mtu Muislam isihuswe laki pale ilipopatikana kwa aenda kinyume na yanayompasa kutekeleza wajibu wake, ikawa ni haki ifanyaje ichukuliwe ila bihaki lislam wa hisabuhum ala na, yao, Allah Taala. Na hesabu yao mbele za Allah Subhanahu wa Taala hesabu yao kuhusiana na yale mambo ambayo kwa yamefichika yale mambo ambayo haijadihirika haijadhihirika yale mambo ambayo kwa hukumu haijapitishwa huko limanguni haijapitishwa baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala hii hadith ni miongoni mwa hadith kubwa ambazo kwa zabainisha miongoni mwa ahkamu zinazofungamana na jihadi zabaini yabainisha miongoni mwa zinazofungamana na jihad Nawe ni kuwa jihad yasimamishwa kwa ajili ya ila'i kalimati llah ta'ala kwa ajili ya kunyanyua kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutekelezwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi na am wakadhalika yabainisha kuwa uharamu wa kuua mtu mslam ila atakapokhalifu hiyo sheria walubiga walubijiwa makafiri na muislamu kadhalika akienda kinyume na sheria hiyo kadhalika takuoniya moyo uchukuliwa hatua na dalili ambapo ku haje dhirikwa basi ye hukumu Allah subhanahu wa ta'ala nasema mawachoni mtengene kama ni mgononi zinazopatikana katika hii hadithi an al insana idha dana al islam atakapokuwa amedhihirisha uislam kidhahiri naam fa inna na huwa wakalu ila allah yeye batini yake siri yake apeo achiwa mwezimu subhanahu wa taala mambo ambayo kwa anayafanya katika siri achiwa mwezimu subhanahu wa taala mtu amedhihirisha uislam tutamilianana nae kwa udhahiri wa alojidhihirishia kuwa yajita fulani na tuonea kuwa ahudhuria katika swala na am tutaamiliana naye kwa ubahiri wa Uislamu ambokuwa ametudhihirishia kuwa, ama yale ambokuwa yamefichikana ambokuwa hatuyajui hayo Mwezungu Subhana wa Taala ndiye ataamiliana naye wale kala ndiposa akasema mtume sallallahu alayhi fa idha fa'alu dhalika asmu min limaa'ihum wa amwaaluhum wao basi yao na damu zao ya nafsi zao zakuwa ni haramu kuguswa illa bihaqqi wa Allah ala Allah na kisha hisabu yao ya yale ambayo kwa wameyafanya pasina kujulikana ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ni miongoni mwa hadith kubwa zenye bayanish ahkam zinazofungamana na masala ya jihad namkisha akataja hadithi ya 9 al-Imamu Nawawi rahimatullah alayhi qala al-hadithu tasi wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ma nahaitukum an tahtajtanibu wa ma amartukum bihi fatu minhu masata'tum فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مصائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم حديث 9 ابيك يا ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي هيلينديلو جنا لك ومتفاوتنا ونشوعون خصوصا على جنا لك 20 walakin ambalikuwa ni muktara na sahih jina lake ni Abdul Rahman ibn Saqr wa kabila la Daus Toka Yaman ye ni mtu toka Yemen na yeye ameishi na Mtume صلى kipindi kifupi sana takriban miaka miwili au mitatu walakin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwafikia kuwa yeye ni katika aywa ruwatul Islam yeye ndiye katika kati wakubwa wa Uislamu huenda hamna mlango katika milango inayozungumzia jambo katika dini ila anayo mapokezi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam allahu anhu amepokea ahadi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na naye alikuwa akilazimiana kiketi na Mtume sallallahu alaihi sana na watu wakishughulika na biashara zao na kuenda katika kuchuma mali yeye hakuwa na mali wala hakuwa na sehemu ikawa nyakati wakati mwingi akimaliza katika kusuhubiana. na mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi aliwahi kumuombea Mwenyezi Mungu subahana Ta'ala amjalie na kila anachokisikia. basi na akihifadhi awe ni mwenye kukihifadhi Anawe sehemu kubwa katika nafsi ya wa waumini sehemu kubwa katika nafsi ya umini, waislamu wa kweli na uamini wa kweli wanampenda Abu Huraira radhiallahu anhu na mamake, kama ilivyokuja katika hadith. Na ambao wanamchukia Abu Huraira wana illa katika dini. wanayoilla katika dini, Wataka kuitia dosari dini. Kwa kuwa huyu ambaye kwa amepokea dini sehemu kubwa mkimwangusha. Mmeangusha sehemu kubwa ya dini hela ambokuwafanya mashiana mfano wao. Asema samiitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallama akisema ma'ana haitukum anhu fajtanibu wama amartukum bihi fa'tu minhu masata'atum ninacho amrisheni ninacho wakatazeni nayo basi fajtanibu jiiepusheni nalo wama amartukum bihi fa'tu minhu masata'atum nanalo amrisha basi litekelezeni kwa kadri mwezavyo fa inama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim kwani walowatangulia waliangamia kwa kukithirisha maswali na ikhtilafuhum ala anbiya'ihim na kuwa khalifu mitume wao hi hadith ya afikiana na aya asema Allah subhanahu wa ta'ala wama atakum rasulu faqudum wama nahakum anhu fantahu katika sura alhasr na alwajilieni na alomtume sallallahu alayhi sallam, basi pokeeni chukueni kutoka kwake nayo anayoamrisha chukueni kutoka kwake nayo ni dini ya, ya islam wama nahakum anhu fantahu na kile ambacho kuwa amewakatazeni nalo basi komekeni ishilieni achaneni Nalo hii hadith ni miongoni mwa ahadith zenye kukokoteza na kusisitiza watu kuzingatia sheria hizi ni katika ahadiith ambazo kuwa kijumla. ndiyo ni yenye kukokoteza na kukusisitiza waislamu wawe ni wenye kuzingatia sheria na umfuote mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambokuwa amekuja nayo maana haitukum anufajtanibu kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam maana haitukum anufajtanibu na haitukum, haitukum, haitukum nilichowakataza na mtume sallallahu alaihi wasallam anachokikataza ni kile ambacho naha Allahu anha Allah subhanahu wa ta'ala amekikataza na mtume anafikisha Kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kitu kadha annahyu, fajtanibu hukumu yake basi jiepusha ninalo hapa kujepusha nayo ni zaidi ya mtu kutofanya hakusema utukuu achane ninalo la bali jike ni mbali sana nayo yani msichukue njia zenye kufikisha kule sababu zenye kufikisha kule aiyo mpaka mkao ni wenye kuangukia hapa imekuja kwasir, kwa kwa tam, tamshi au taabir ictinab ni mtu kujeka mbali nayo kutokurubia na hiyo asili katika makatazo yote ni mtu awe mbali nayo bimaana kitu chenyewe na vitu vyenye kuelekeza mtu kuangukia awe ni mwenye kujepusha mathalan kuabudu asiye kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala imeharamishwa ime, ime kuabudu asio kuwa Allah imeharamishwa hivyo hivyo zile njia ambazo kuwa zapelekea mpaka akaabudu soku Allah zimefungwa mathalan kufanya ibada makaburini kufanya ibada makaburini kuabudu Allah makaburini imekatazwa haiwa mtu kuenda kufanya tawafu au kusujudu Na kufanya nadhiri au kufanya kuchinja ibada ya kuchinja na mengineo. imeharamishwa kwa kuwa Hii itakuwa ni njia itakayopelekea baadaye watu kuabudu wale wafu kwa hivyo kadhalika mathalan picha zimeharamishwa kwa kuwa ni wasila itakayopelekea baadaye kuabudiwa wenye picha hizo kuadhimishwa na kutukuzwa na kuogofwa na ni hali ambayo kuimetokea picha za watu fulani haswa akiwa ni mtu sharifu ana cheo katika watu watu kuna zama zitakuja ni nyenye kuadhimisha ile picha na ku kuabudu ika katazwa na kuharamishwa picha kwa hivyo kitu chenyewe chaharamishwa na njia ambazo kuwa, za fikisha kule vina haramishwa fajtanibu wa ma amartukumbihi fa atu minhumas ama kile ambacho kwa nimewamrisha nimewataka muyafanyi Faatu min minhumas atum. basi tekelezeni kwa kadri ya uwezo wenyu hapa maamrisho yamefungamanishwa na uwezo dalili kadhalika qala allah ta'ala la yukallifu allah nafsan illa usaha. ya allah subhana wa ta'ala Hamrishi haamrishi nafsi ya mwanadamu ila ile ambayo kwa aweza kutekeleza mwezingu subhanahu wa ta'ala akiamrisha jambo basi amtaka huyu mwanadamu aitekeleze kwa kadri kuwa anaweza na Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha haya kuwa ametuamrisha kuswali mara tano kwa siku kufunga kutoa zakaa kwa wenye uwezo wenye mali na, na kufunga mwezi wa Ramadhani fardhu na kuhiji ila kwa kuwa yeye subhanahu wa ta'ala ajua kuwa waweza kutekeleza hilo hakutuamrisha tuswali mara tano ila kwa kuwa Ye yeah, ana ilmu kuwa sisi inam wenye kuamrishwa tunaweza kutekeleza. Endapo itatokea jambo ambalo lina linauzito basi kuna sheria ambayo kuwa italingana na hali hiyo. Kama ilivyokuja katika hadithu mtu endapo hawezi kuswali kwa kusimama na basi aswali kwa kuketi. Hawezi kuswali kwa kuketi basi Analjambi kwa kujilaza chini. Alhasil tumeamrishwa kuswali. Kwa hivyo ime kwa mutadaraj katika hatua hatua endapo mtu itakuwa na uzito tumeamrisho tufunge lakini endapo itatokea uzito na kufunga mtu atailipiza wakati mwingine mathalan mtu awe ni msafiri asafiri masafa marefu huyo itakuwa kuna uzito kufunga na tabu za safari kaambiwa leo hii utafuturu wewe utakuwa ni mwenye kufungu eh, siku hiyo katika siku nyingine inaiva hivyo kadhalika akiwa mtu mgonjwa atalipiza pinda atakapopata shifa kwa hivyo mwezingu subhana wa hakalifishi hakuamrisha nafsi ila kile ambacho kwa nafsi chaweza hapa yalukatazwa al hayaja hayaje ikewa nam e, kaid. Kaid yani mipaka bali ni watu kuacha kwa nini kuwa attarku yastai'uhu kullu wahidin kuacha kila mtu aweza kuacha ni jambo kila mtu anaweza kunyamaza kusema jambo bovu jambo baya au kujekusha na jambo ambalo ni la haram kila mmoja aweza ndipo saa haijaekewa bali imeiachwa wazi vile ama maamrisho ya kutekeleza watu watofutiana uwezo wao watu watofutiana uwezo wao kuna amboku ni matajiri, kuna amboku ni maskini ambaye ni maskini huyu haambiwa atoe zaka bali amboku aelekezewa amamrisho hayo ni ni tajiri mwenye uwezo wakadhalika mathalan ibada ya haji ambaye aambiwa ni almustati mwenye kuweza kusafiri anayo maali, na uwezo wa kwenda kufanya ibada hii haji, yendi ya haji yeye ndiye ambekuwa aambiwa ama Ambe yule ambekuwa hana uwezo huo hakalifishwi hilo kwa hivyo al-amrāt aywa muqayyadah bi al-istiṭā'ah yale amboku ni maamrisho yafungamanishwa na istiṭā'ah na istiṭā'ah nam kisha asema fa inna ma ahlaka al min qablikum kathratu masā'ilihim wa ikhtilāfu wa kuwa nimewamrisho na nimewakataza mwajua kwa nini aywa yatakiwa muntī fa inna ma min kablikum wale waliwatangulia waliangamia wale waliwatangulia ni akina nani mayahudi na manaswara kila ikija alladhina min qablikum makusudio ni mayahudi na manaswara hawa waliangamia naam kwa nini kabla kwa ajili ya kuuliza uliza kwao kwingi kukithirisha kuuliza waختilafihum ala anbiya'ihim na kuwa khalifu wao kwa yale amboku waliwajilia manabi wao walikuja na kuwakataza wakienda kinyume na maamrisho na makatazo ya manabi wao wakahalami wakahalalisha waloharamishiwa wakaharamisha walohalalishiwa kihila naam, na na mengineo kama nitakavyokuja katika hadith fa ina Allah lamma harama ash-shuhum aiywa faba'u mayahudi aywa wabovu hao mwezimu subhanahu wa ta'ala alipowharamishia ash nyama ya mafuta katika wanyama wanauliwa adhabu wao wakafanya hila wakayeyusha ile mafuta kutoka kwenye nyama wakachukua nyama wakayeyusha mafuta aywa adhabu faba'u wakauza zile mafuta thaini faakalut thamana wakala thamani yake Allah ki haramisha kitu na haresha na tamani yake Ameharamisha kula mbwa Tayib tamani mbwa kadhalika kufutilia kuwa ni haram Ameharamisha matalan sanamu Aiywa kuabudiwa na biashara ya sanamu inakuwa inakuwa haramu Wayudi wakafanya hila Khalafuambia au wakafanya hila wakhalifu manabii wao ikawa sababu yao kuangamia fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailin kukithirishu yuuliza uliza qawm hapa masuala ambokuo ni aina za maswali aina za maswali miongoni mwao as'ilat ta'annut wa takalluf maswali ya ta'annut ta'annut ni watu kusisitiza jambo ambaloikuwa Hawakuwa na haja nalo Kusisiza, kutaka kujua. Aiyo kupekuapekao jambo ambalo kwa hawastahiki, Haakutakiwa, uwapeke zaidi. Mfano wake katika sura al-Baqara. Aiyo ya mayahudi katika kuuliza kuwa maswali ambayo kwa wame wamekatazwa. Awambia Musa, wa kaikana Musa li kavmi, inna Allah ya an tadbahu bakara. Mzee Uthman taala Awamrisha enyi kaum yangu, Musa waambie kaum yake Bani Israil. Mwenye Mungu mchinje bakara, ng'ombe. Aiyo, mumchinje ng'ombe. Hii ni kwa kuwa mtu aliuawa na wakataka kujua nani ambekuwa amemuua. mwezi Mungu akamwambia Musa waambie, wachinje ng'ombe. Kisha ataelekeza wafanye nini. Wakaleta as'ila ta'annut, maswali ambayo kwa hasa waulize. Aiyo. Wakasema qaludulana rabbaka yubyin lana ma hiya muite mola wako ebu atuambie ngombe aina gani moomba mboa ngombe au uuliza ngombe aina gani ngombe ajulikana tuib udullah udu rabbaka ayyuba ilana ma hiya nam inal bakara tashabaha lana sisi ngombe wa, wa fanana na fanana hapa hali ya ki yahudi katika baadhi ya waislamu wana tabia hizo Aiyo wanazo tabia hizi. Aambiwa funga, aambiwa toa aambiwa swali. Aleta maswali yaonekana kuwa huyu hayuko tayari. Hajasalimu amri kwa lile ambalo kuwa, ameambiwa. Hii ni mfano ya maswali act anut na takalluf. Wakadhalika kuna maswali mengine ambayo kwa yamekatazwa maswali ya masihara. Aiyo asailatu uh, alistihza Maswali ya kufanya kejeli na istiha ayo kama vile kaum salih walimtaka ayo ah m ma, niyo mayahudi wala makureish walivyomfanyia mtume salalah istiha alikuwaambia kwa yeye ni mtume Nam? asema abalah bin ayo alihada jama'atana mtume alipowakusanya na kwambia ini lakum nadhirumubin mimi ni mwonyaji kwenye wawazi mimi ni mtume wa Allah na mwonyaji kwenye aba lahabi nakamwambia alihadha jama'atana yani ni kwa hili tu watuita ita na kudalilisha hali ile ambokuwa mtume amekuja ku au kuambia kwenye ni mtume akawa afanya ili jambo la kiupuzi watuiita katika hili jambo tu si jambo hili watakiwa utuite naam hii katika maswali ambayo inkatazwa maswali ya kiistihiza na dini yankatazwa wakadhalika katika jumla ya maswali ambayo kwa imekatazwa naam maswali attaajizi maswali ya kutaka tu kumbwaga mtu ashindwe tu kujibu attaajiz aiyoo ashindwe kujibu ashindwe kuleta jawabu. kama vile kaumu swali walimwambia swale awaletee aiywa atole ananio ngamia katika jabali. hii maswali ambayo wataka ashindwe wakitaka ashindwe kutekeleza hilo au kufanya hilo kadhalika hay ni maswali ambayo kwa yaliwaangamiza wale ambao walitangulia haifai tuulizane maswali ambayo ni kutia uzito katika dini ni kutia dhiki katika dini iwapo mas'ala ni baini mtu endapo atauliza wakadhalika kathratu masail kukithirisha kuuliza maswali ambapo ilivyobainishwa yatosheleza ikawa mtu azidi kuuliza na kukithirisha ayo kukithirisha kuuliza maswali kadhalika katika mambo ambayo ya katazwa lakini mtu akiuliza suala au maswali kwa ajili ya al-fiqh fi kwa ajili ya kuifahamu dini yake kwa ajili ya kuelewa kwa ajili ya kutaka ufahamu zaidi na uzuri ya juzu dalili ya hilo hadithi ya pili tulioichukua hadithi ya jibril alayhi salam alipokuja kumuliza mtume صلى الله عليه وسلم kuhusiana na uislamu ni nini nieleze nieleze imani ni nini nieleze ihsan ni nini siku ya kiyama Aiyo alama zake nini? Haya maswali yenye manfa. Mtu afaidika kiilimu mtu afaidika kimaadili na kimwelekeo. Maswali kama haya yajuzu mtu kuuliza. Kwa hivyo katika hii hadithi kunazo fawaidi. Miongoni mwa faida kubwa ni kuwa yatakiwa tumtui mtume kwa yale ambayo kuwa ametu kujia nayo na wala tusi fanye tusichukue mwenendo kama minendo ya umma walotangulia tutahadharishwa tusiwe kama walotangulia kwani minendo yao mabaya kwa kuamiliana na mitume yao walipoamiliana nao kwa ubaya ilipelekea wao kuangamizwa asema mwanachuoni Muhammad bin Salih al katika faida za hii hadith. anna man ajiza an mamur kafahu bi ma kadira alehi ambaye atashindwa kutekeleza baadhi ya aloamrishwa basi kile kiwango, kiwango ambachukua ambacho atakitekeleza katika ile ambokuwa ameamrishwa kitamtosheleza asipokuja nayo kamili lakini akaja nayo kwa kadri ambayo aliweza kutekeleza basi kafahu, itamtosheleza mfano famal lam yastati is ambaye ameamrishwa kuswali atakiwa swali kwa kusimama lakini hakuweza kusimama kuswali faswala, salla qaidan au kwa kuketi na hilo litamtosheleza swala yake itasuhi na atakuwa ametekeleza aloamrishwa Faib waman lam istati qaidan salla ala jambin na ambaye hakuweza kuswali kwa kusimama akaswali kwa kuketi basi swala yale swali kwa kuketi kwa kondo uwezo wake itakuwa ni yenye kusuhi na kumtosheleza waman amkana huwa anyarqa falyarqa waman la yumkinu bali yu'minu birruku' na yule ambaye kuwa aweza kurukuu na basi arukuu hawezi kurukuu basi na ash ashirie kwa kichwa chake kuwa hii ni rukuu na hii ni itidal itamtosheleza kuwa ameswali atahesabika katika waloswali. Wahaka wa hakadhabakiyatul ibadat yati minha bima na hivyo hivyo kisia bakiya ibadat atakayetekeleza alichokiweza basi kadri hio itakuwa ni chenye kumtosheleza katika dini hii ndo miongoni mwa faida za hii hadith nnam hadith ya 10 asema al-imamu an-nawi rahimatullah alayhi wa an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama inna allaha وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اغبره يمد يديه الى السماء يا ربي را يا ربي وما تعامه حرام حرام wamalbasuhu haramun wughadhiya bil harami fa لذلك رواه مسلم حديث يقوم hadithi ya 10 aloipokea kadhalika abaa huraira radiyallahu anhu kuwa allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam aseema inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ni miongoni mwa hadith zenye kubainisha au zenye kuamrisha kuwa matendo yafanywe kwa uzuri yafanywe kwa utakasifu, atakasifiwe atakasiwe Allah subhanahu wa ta'ala hizi katika hadith zenye kuamrisha watu wafanye ikhlas na uzuri katika matendo yao ان الله صلى الله عليه وسلم ان الله توييب توييب اسما الشيخ ابن تيمين رحمه الله عليه اسم من اسماء الله تعالى ني كاتيك ماجنا لله سبحانه وتعالى توييب دليل حديثه ان الله توييب متى اممتج الله سبحانه وتعالى كوا ني توييب نتويب, نتويب. مانعك المتنزه ani naqais aw mutanazzahu naqais wal uyub. ni yule mwenye kutakaswa na kuwe na pungufu za aina zote na aibu za aina zote almutanazzahu aw almutanazzahu ani naqais wal ambaye hana upungufu wa aina yote wala hana aibu ya aina yote na hiyo nani hiyo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yeye ndiye hana upungufu wala hana aibu ya aina yote twayibun fi dhatihi asema shakun twayibun fi dhatihi wa twayibun fi sifatihi ye allah subhana taala katika dhati yake nafsi yake naam ni twayib hana upungufu wala aibu ya aina yote wakadhalika katika sifa zake hazina pungufu za aina zozote wala aibu za aina yote tabaraka wa taala inallahu twayibun la yakbalu illa twayyiba kwa hivyo tujue hakubali ila kilichokuwa kizuri kisichokuwa na kasoro kisichokuwa na aibu kisichokuwa na kasoro na kisichokuwa na aibu katika matendo ya waja dalili ya hilo katika Qur'an qala allah tbaraka taala إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لذلك الله سبحانه وتعالى إن قال الكلم طيب نينو زوري يعني متendo ambokuo ametakasiwa ye Allah subhanahu wa ta'ala wal kalimu tayyib la ilaha illallah muhammadur rasulullah nam ni kuwa ameabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Mtume صلى الله عليه hii ndio tayyib katika matendo ya, ya waja ilehi yasad hilo ndilo ambalo kuwa la kwa Allah subhanahu wa ta'ala la nyanyuliwa na lafikia kwake Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika imekuja katika hadith nyingine sahihi wasema mtume صلى الله عليه وسلم man tasaddaka bi idli tamratin min kasbin tayyibin wala yakbalu Allahu illa tayyiba ambaye atatoa kwa kadri ya Tende moja Kutoka na Kutokamana na chumo nzuri mapato mazuri wala yakbalullahu illa tayyiba na Allah subhanahu wa ta'ala hakubali ila kilichokuwa kizuri huyu fadhila yake nini fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbalu hubiamini Ataipokea kwa mkono wake wa kulia yani kwa, kwa kumkirimu Ewa? kwani hukirimiwa mtu kwa mkono wa kulia lakini watakukumdharau mtu mpe kwa kushoto hadi yani bi maana in katika kumdharau wa hali ya juu na ndo hali ya kikafiri na kupokezana na kupeana kwa mikono ya kushoto mziimu subhanahu wa ta'ala atopokea hilo lililotolewa kwa ajili yake kutokamana na machumu mazuri kwa mkono wake wa kulia akamkirimu huyo mjana fa lahu Akawa ni mwenye kumkuzia tawabu ya ile amali ambayo alifanya kwa lahu la kama yurabbi ahadakum fuluwa kama vile mmoja wenu anapomlea fuluwa fuluwa ni farasi mdogo Ewa? mtu yeyote ambaye kwa shughulika na mifugo yule ndama mdogo Ewa? mtu huwa ana anashughulika naye kumchunga na kumpatia lishe na ataka awe mkubwa mpaka awe mkubwa kama yurabbi ahadakum fulua mwezungu ataikuza ile kidogo na kuizidisha adu mubafa. ikawa ni kingi ya mwezungu subhanahu ni shakur mwenye kulipa kidogo kwa kingi uompa kidogo kupa, adu af nyingi zaidi ya ile hizi ndio dalili za kuwa allah subhana wa ta ta'ala tayyibun kisha mtume sallallahu wa alayhi wasallam akabainisha yeye kuwa yeye hakubali kilichokuwa kizuri asema wa inna allaha ta'ala amara almu'minina bima amara bihi al-mursalin posa akawaamrisha waumini kwa yale ambokuwa amewamrisha mitume wake ataka kutoka kwa hao waumini watekeleze mazuri kama vile alivyoamrisha mitume wake watekeleze mazuri Fakala ta'ala akasema Allah subhanahu ta'ala kuamrisha mitume yake ya ayuha rusulu kulu na tayyibati wa amalu salihan enyi mitume kuleni katika vile ambavyoakuwa ni vizuri kulu na tayyibati kuleni katika vile ni vizuri wa amalu salihan na mutende matendo ambokuwa ni mema ambokuwa Allah subhana ta'ala anayaridhia amewamrisha mitume yake wale katika vizuri na watende matendo ambokuwa ni mazuri hilo wameamrishwa kadhalika waamini. Kala Taala, "Ya ayyuhalladhina amanu kuloo min tayyibati ma razaqnakum washkurulillah." Enyi mloamini, imani ya kikweli. Naam, kuloo min tayyibati. Kuleni katika yale ambayo kuwa ni mazuri. Kuleni katika yale ambayo kuwa ni mazuri. Vyakula vizuri vinakuwa na sifa mbili. Tayyibun fi dhatihi wasema wanachuoni. an yakuna tayyibun fi dhatihi sifa ya kwanza sifa ya pili tayyibun fi kasbihi iwe kile chakula dhati yake ni kitu kizuri matunda mboga nyama Eyo ambayo ni halali kuliwa tayyibun fi ni halali kisheria tayyib tayyibun fi kasbihi kadhalika njia ilo Patikanwa chakula hicho ni njia iliyowekwa kisheria njia ya kibiashara njia ya mirathi njia ya zawadi Nam njia ya sadaka imepatikana kwa njia ambayo ya kubalika kisheria at ni kile ambacho kuwa kimekusanya sifa mbili tayyibun fidhati kisheria ni halali kisha njia ambokuwa inipokewa ni njia ambokuwa ya kubalika kisheria Endapo sifa moja itakosekana basi sio taib. Mathalan, lao itakosekana nini? Sifa ya kwanza, taibun fi dhati katika nafsi yake, Eyo dhati yake sio sio halali. Walakin imepokewa kwa njia mathalan kibiashara imenunuliwa au imetolewa kuwa ni zawadi, je, yatimia kuwa ni kizuri? Hasha. Tukapo mfano Mzimu tupe uh, pombe katika dhati yake ni ni haramu ni haramu lakini ikatolewa zawadi shinda mamilioni <laughs> ikatolewa zawadi iza zibilah au ikatolewa nam katika mashindano mtu akashinda katika mashindano ya kupata mali akashinda aiywa je ya juzu la ndiyo umpokea katika njia ya njia ya sawa lakini njia mirathi mtu amerithi kutoka kwa warithi wake walikuwa shughulika na ba walikuwa ni nitalitaja hili kwa kuwa utapata pengineko waislamu ni mzee ni baba ye katika mali yake miongoni mwa mali zake anayo jumba kubwa la shughulika na Vilevya, kwa uziwa kwa tengezewa. jumba kubwa akafa akawa ni mwenye kufa. Tapata watoto waje kupigania na hiyo ni yangu na hiyo ba eh baba alituachia ndio ni katika mirathi walakin kilichokuwa ni haramu haifuu ukasema hiyo ni yangu mimi warithi kibovu tuaib hiyo sifa moja tukosekana sio tuaib mfano mwingine kitu ni halali katika nafsi yake walakin njia ilochumiwa ni njia haramu aiywa naam mtalan mifugo ambayo kuwa ngombe mbuzi na kadha ni halali katika nafsi yake tayib walakin mtu akaipata kwa njia naam Ya uharamia kama ile inapotukia kabila la vamia kabila la pili Likachukua mifugo yao wakakimbia nayo mkoao kule Aiyo mnyama mifugo hawa ni halali Walaki njia waliochukulia wakienda kugawanya kule nini fungulako, fungu lako ni fungu lako haramu kwa kuwa njia ambayo walichukulia ni haramu twaipo lazima iwe ni dhati yule mnyama ni wakuliwa kisha ikatimia kufika kwa mikono yako kwa njia ya zawadi kwa njia ya mirathi njia ya biashara umenunua au yaukauzwa hiyo ndo toajib mwezimu subhanahu wa taala atalikubali kwa hiyo mwezimu amrishia mitume na waumini kadhalika aone wenye kula katika tojibati. thumma zakara rajula. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akapigia mfano tumepigia mifano mingi akapigia mfano bora kuwa yako mngu akubali kizuri thumma zakara Akataji akataja mtu alrajula aywa ismu jinsin yashmalu adhkuru wal inath ni jina la khsanya wa umma waati si tu la aiza kuwa mwanamke aywa aingia katika sifa hii dhakara arrajula yutilu safara ashata akbar mtu aenda masafa marefu kusafiri ashata akbar yeye mwenyewe ni ashat ashat ni lazakin timu yani zime yaani yani hajaweza pata nafasi ya kujitengeza ashat akhbar mwenyewe anavumbi tele katika mwili wake yani safari ilikuwa ndefu na mchovu Bimana hajapata nafasi ya kujitengeza na ini hali ya ni hali ya udhalilivu, ni hali ya mtu kuwa dalili yamuddu yadaihi ila samaa pamoja na hii hali ya udhalifu Akani mwenye kunyanyua mikono yake ila samaa mbinguni نعم يا ربي يا ربي اصلي اصلي اصل ياك يا ربي فحذف ياء ايوه المتكلم نعم يا ربي يا ربي يا ربي اكيد يا ربي ايه مولا ونجو ايه ملهي ونجو الله سبحانه وتعالى وما طعمه حرام لكن هويو anayo mambo kadha zenye kuzuia doa hii kukubalika matoamu hu haramu chakula chake ni cha haramu datan au kwa njia alopokea wa mashrabuhu hu haramu na vinywaji vyake kadhalika ni haramu ima Malihio, ni pombe wa ima njia alopokea mali hiyo kinywaji hicho ni shaharam ameiba taib wamalbasuhu haramun na mavazi yake ni ya haramu Malbasa ma, ma, yake ni haramu mtosma mab kidogo jamani. Watu wakajivalia watakavyo kuvaa uchi. Watu wakajivalia ni katika sababu ya dua kutokubalika jamani. Wajua hilo watu wa walijui, sijui. Lakini wanajua. Aiyo, Wamalbasuhu haramu. Kuvaa hivyo ni haramu. Watu wakatembea njiani na tupuuchi uchi iyadambillah na ilhali anataka kumwezingu subhanahu wa ta'ala awaskize itakuwaaje wamalbasuhu haramun au vazi lenyewe ni katika vitu ambavyokuwa vimeharamishwa ava hariri mwanamme huyo Iwa, kuna watu mkhanithina minarijal watu wajifanya makaniti katika wanaume wallahu ansa'an wugudia bil na huyu ameinukia chakula cha haramu Yani wazazi wake walikuwa kimlisha na yule mlezi wake alikuwa kimlisha chakula cha haramu fa anna yustajabu lidhalika huyu atajibiwa vipi dua yake anna istibadan Mtume sallallahu alaihi wasallam nam asema kuwa mbali sana ki kivipi huyu atakuwa ni mwenye kujibiwa dua yake hapa rajul ntume sasa mampigie mfano wa mtu ambaye anazo sababu mbili anazo mambo mawili Kuna mambo ambayo kuwa dua zake kwayo na kuna mambo ambayo zimekatazwa dua yake kubalika. kwa, kwa tala tuayib, wale ya ila tuayib, kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuib wala yakbalu illa tayyib amekusanya yote mawili Mambo amekuwa kwa kuwa akubaliwe ni yutilu safar antoka kwenda mwendo na masafa marefu safarini na safar ni katika hali za mtu kukubaliwa dua kama ilivyokuja katika hadithi thalathun mustajabat hali tatu ni wenye kujibiwa ndani yake dua nam wasafar au mwenye kusafiri ni wanyu kujibiwa dua Huyo ni Taib, halia pili ni mtu an yuko katika hali ya udhalilifu na unyonge. Yaani bi maana katika mwili wake na kaj... hali ya unyonge. Kama ilivyokuja katika hadithi hiyo ruba ashat agbar aywah madfu'un bilabwab law aqsama allahi laabrhu huenda yule ambaye kuwa ni timu timu wa na mchafu akija milangoni hufukuzwa ondoka usije hapa huyu lau Atamnyanyulia mninyulia Allah Subhanahu wa mikono au akaapa kwa jina la Allah Subhanahu wa ta'ala abarrahu Mungu atakuwa ni mwenye kumjibu kwa hivyo hii hali ya unyonge nam ni katika hali za mtu ku, kujibiwa dua kama ilivyokuwa katika haj. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala aambia zake unduru ila ibadi ja'uni shu'tun gubrun watizameni watazameni wajawangu wamenijilia na hali kuwa ni timu timu na wachafu wananililia wanalilili, wananililia wonyonyo mikono yao aiywa madha yasalunani wani taka nini au malaika zake na ilahi anajua taka nini Ewa? wakisema wanakuomba maghfira Anawambia aiywa fa akhbiruhum anni ghafartu lahum wapeni bishara kuwa nimewaafuhilia madhambi zao kwa hivyo hili ni hali ya mtu kukubaliwa dua yake na yemu du ila samaa jambo lingine ni mwenye kunyanyua mikono yake mbinguni na mtu kunyanyua mikono ni dalili ya kuwa ana haja akona haja na mtu mwenye haja nam aki mikono yake na ni mwenye kuangaliwa hali yake na hapo dalili kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa yuko juu ya mbingu yuko juu kwa kuwa huyu amenyanyua mikono yake kwa kuhisi kuwa Mwenyezi Mungu yuko yuko juu asema ya rabbi ya rabbi hi kadhalika jambola la nne aywa musafir, ashaq kisha mudaydai ya rabbi ya rabbi asema ya rabbi afanye tawassul kwa sifo miongoni masifa za allah subhanahu wa tukufu nami ya rabbi ewe mlezi wangu mwenye kunilea kwa neema zako na kwa rahma yako Nam, afanya tawassul na miongoni majina matukufu ya Allah ambayeikuwa mitume wengi wakitumia jina hili nam katika dua zao nam wakisema rabbana atina ad-dunya hasana rabbana hab lana aywa min ladunka rahma rabbana rabbana aywa wakiomba na hii dua amefanya tawassul mambo mambo manne ya kukubaliwa kwa dua walakin akawa mechanganya na inginelo neno wa haramu huyu chakula chake kinywaji chake na alichokivaa ni cha haramu a dhatan kuwa kitu chenyewe alichokuwa kitumia katika maisha yake ni haramu chakula kinywaji na mavazi ni haramu chakula kilichoharamishwa, kinywaji kilichoharamishwa na mavazi yalo haramishwa ye ya akao ni mwenye kuvaa ni haramu au ameyapokea kwa njia sokuwa ya halali ya kisheria wogudia bil haram na amelishwa ameinukia katika haramu fa yustajabu lidhalika huyu atajibiwa vipi mwezimu subhanahu wa ta'ala ni taib akubali ila kilichokuwa ni kizuri hii hadith kuna funzo kubwa sana kuna funzo kubwa sana malezi kwa waumini wote wawe ni wenye kufanya vizuri katika matendo yao Wawe ni wenye kufanya vizuri katika matendo yao yani wa Allah Subhanahu wa ta'ala ibada wamfuate mtume wake na wawe ni wenye kutu, kuchuma na kutumia yale ambayo Ni ya halali hii ni riziki ya Allah Subhanahu wa ta'ala itumie kama ambavyo kwa yapasa ukimwomba Allah Subhanahu wa ta'ala utakuwa ni mwenye kufanikiwa mambo yake mambo yako na yafahamike kadhalika faida kusukamana na hii hadith kuwa hali ya watu wengi na hali ya watu waislamu wengi pamoja na kuwa dua zimekidhiri katika ramadhani na nje ya ramadhani ni kuwa matendo yao si mazuri matendo yao si mazuri kwani hali zazidi kuzorota bali hali zazidi kuzorota na kuzorota kwa hali kule ni kutanabahishwa jamani mnayo ila fulani Mufanyeje murekebisha lakini watu hawatanabahi Lakini watu hawatanabahi. Kwa hivyo inatakiwa watu wazingatie hii hadithi kwa makini na warejelee dini yao usawa wa dini yao. Wawe ni wenye kushikamana nayo kwa uzuri na watakapumuomba Allah subhana wa Ta'ala haja zao basi Allah subhana wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuwajibu. Naam inshallah tachukua mapumziko katika hizi dakika na kama inshallah kutakuepo na maswali zitakuwa zenyewe kujibiwa kwa kadi ya uwezo باذن الله والله اعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا